بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وعن دشرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما صاحبكم زكره فليتوزر وعن تلقبن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصح رجل زكره ما يتوزر طبوس رسول الله سلام الله چې تاسو د سړي وي او د مسو زکورونکی نبی له سلام نه پدغه و الا برزاتهم منه دا چې کوم نن د دغه باداني او ټپړه داس مسله نشته خالص شیخ الا امام وحي سن مازبي په هذا منسوخ لأن أبا هريرا أسرى بعد قدوم توقف وقد رواء أبا هريرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبزأ أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهم وبينها الشيء فليتوزد يتوزد مساله ذکر کیږي قالو زو م مسجد زکر دا ذکر نه و مارین تاسو لاره مساله تقریبا په دې کې سلوي خپل او نو ما کومه خبره مکه لوځه کی وي صحه چا موقع دی امام محمد بن حنبل یا هر بن معین او علی بن مدینی در دیواله او تشیرو دیواله چې کمنه یو تشیرو نو مناظره شی ووबास شی ایحی ابن معین او دعالی ابن المدینی بیدوار و باسو امام احمد بن حمبر سالسو اغایت کمدن سالسو ایحی ابن معین چی دے آغد بسر رضی او عنہ دا روایت پیش او علی ابن المدینی چیو هغه دا د تلل خریایت پیشکو د تل خلایت پیش کوو ی احیبېین د تللق پرایت پانې پ راو کوو سنادن کلامې بکو نوی احیب علیب م مدلي د بشره پریایت پانې کلام وکړو سنادن تن ازنه به کلامه کو امام محمد ابن حنبل دوڑا کلامونه تسلیم کړ نو یحیی بن یعین عمر اثر پیش کو ابن عمر رضی الله تعالی او اثر پیش نو علی ابن المدینی د ابن مسعود دې له اوتانو اثر پیښ وو سره ویل چې عبد الله ابن مسعود او ابن عمر جمع شي ترجیب ابن مسعود لوي ترجیب ابن لوي امام محمد ابن حنبل دامتسنه دا دا ور سره کوم ده نو حالی بن المدینی تنور و صحبه آثار پیش کرد تنور و صحبه کرام داغی آثاری تکمی نسکلو پیش کرد نیمان محمد اللہ حمل رحمه اللہ و تعالی دیل ترجیح و ارکلا سرد دینا زیادہ پل اغای تی کمدنو اوزو میں مست زکر دا ما مالک و محمد امن حنبل اغای تی کمدنو مست زکر تناقض دوزو ہوئی احناف چیزی صفیان سوری احناف احمد اغا استاف ابن راہوے اس دې ورثې دی چې دې نو مطلب دا پنده ناپیدوځو نو ما څو ذکر تا مطلب کړه چې ګرنه ناپیدوځو نو شوافي چې نو فرق کوي د حایل او وی لا حایل چارج ګمده نو بغیر د پرده نه ما څو زکرو شنه ناقص ژوندوی او په پرده سره بیا ناقص ژوند زونه وای چې کوم خلک په ناقص ژوند کوي دل دې زیات خپل مسو ز قربان نفس وضو قائم لري په زیات خپل اختلاف پکې لري دې خپل مې اوس صاحب د مشکار شری یاده بو سره رضی الله تعالی سره روایت راوړنه دوي مې تل ابن علي روایت راوړنه څوک یې د سیافي مسله کړې ترجیح ورته روایت د بصره له دې باره کې یو خبره ده وایي خو یې هاذا منسوخم یې متراز ده کې چې ها منسوخته دلیل داوي چې لنا باوره را اسلام آگاد قدوم تلک تلق ابن علی دیمکیت تاول راغلہ مدینی منوریت تاول راغلہ او ابو بریرہ دہن رسکو ایمان راوڑنے او پدیم اسو زکر کی دا ابو بریرہ روایت تھی وقد روا ابو بریرہ رسول اللہ صلی <قالا> حال ل دا افز اهدو بو پومبيي لا دفرې دي لتاب نه هو ووب نهه ش پهلیته نریایت دا بوهورره چې دی دا متاخر دی لکهه د اسلامفض د خوددوم د چا نه را وړ دی هللق نه راړی نریایت دا بوهورېره متاخر خري او د خلق مخکینی خانی روایت دا بوهر ورو لر شو هغله ناڅښ شو بعد زام کلاس کو د روایت د خلقنا ترجیح ور کو روایت دی چاله د اوسرا له محمد صلی الله علیه و سلم کې کېږي نو ادما زبا کی بیانو اینا معلومی دا چو مطلقا ناقیتا چاہے لوزو دی شاہ جی کمدنو حائل بی الحائلوی کبی دونی الحائلوی ور بسیع بیابل چلو کو وی لئی سبینہا و بینہو شیون نو دا وګورم پرې وخت کې دا بلاو دا फायदा نو دا وګورم پرې نو دا کتاب چې لري وخت کو سره دا پاره دا مزبې پر سره دا پاره دا کې پر مذہبې ته دا دا دا خبر دا خبره قول حاضا منسوخن جو خدا دا چه روایت دا بو چې چی دین دا دا قفل زعیف تی دا قفل زعیف تی دا دا زعیف سنگ چی کمدر د دا قوید پارنا سیخ خی دا روایت دا, دا تلق ابن علی صاندن دا بو حریرہ جللہ جل و تنہوں روایت نا قوید زما زړه شه دې ټول پالوانی دې کوي شه دې وي تعلق ته غندنه مدينه تمخ کراغله دې اسلام د ابو هراره نه نو دې د ټول نه غ خبره وو ټیک کوي کنه وی تعلق مخ کراغله دې مدینه دا د اسلام د چانه ابو هراره رسول مسلمان الله جو خالقا نسخ قدوم به اسلام کونه نا نسخ په روایت تا چې روایت منسوخ روایت مقدمي نما شیخ روایتنا او نما شیخ روایت متأخري دا سه لازم ده چې قدوم د خلق مخصوصو روایت تمشيوي مخصوص او دا سه لازم ده چې اسلام دا وګوره روستو روایت تمشيوي دستوي دا کومهخبرور قدوم د تلق دا مستزمم نه دی قدوم د رواییت نه چې کدومې مخکې شو مګې روایت شو شو مخکې شو روایت ل وويایتې سریرو ووي دا لکه خاالیت ته مذبی پوانې ده دا مخکې را تلل مستزم نهديدي دی لا چېلوغې مخکې وي روایت مخک دا خبره به دا چې کمم نه نو ډېره کا نه ده احاب چېدي غ ډېره منورغور صاحبه هر دی قا دوزو نه روایت د به سره چې دی ک بے گوڑ روایت ہو جاتی زن قول تطویقاً گئی اور زن ترجیح ورکی یو تری چې د تلق روایت کا ترجیح ورکی یو راوی پر روایت زبوشرا کم زائی سے اور یو راوی پر روایت زبوشرا کم زائی سے او ایت د تلک چې دی دو سره مقعات مووجودي د صاحاب رازییر او روایت د تلل چې د مراوي دی دا زو چې دی د د ز نه کم دی په بل د و نې کم دی دومه ترجی چې روایت د بشره چې دا د نیسا دی او روایت د تللق د ررجال دی پدې مسالې کی روایت پر اجازه اولای زکر بصره صاحب العز و نذا صاحب زکر نذا او طلق صاحب العزواری صاحب العزواری دی دی تلق چه دې نو صاحب العز و صاحب العز و دې روایت د تلق له ترجیح دی د واقع چې کوم نو د تلق له ترجیح او بله سریخ کمدنو هغه د جمعې ده چې د دواړې سو کې جمع وک جمع وکې ترجی خو یو ترجیح سنددن دو ام ترجیح دی کمندار تیزا صاحب الواقع دا او در ام دادا شدامو اید دی بی اقوال صحابہ اتلق ابن علی روایت چید دا مو اید دی بی اقوال صحابہ تلو رم دادا شدامو اید بی اقوال صحابہ دا چه کم ده نو مؤید بیل قیاس ده بینزم ازادا چه رغایت ده بشرا ده زناناو ده و یوازی نا دومنو عمومی بلوادا بده کی عمومی بلوادا نو پاڑی کې خوش کم ده کم از کم بیاده رجال و روایت پکا روکنا لگا مسله مسئلہ سنادرہ خوندہ مسئلہ سنادرہ نا اول دون دا چیزا روایت دا بسرا کی ماروان دی و ظالم بادشاو ظالم بادشاو و دا ترجیحن کلام کی او دو چې ګندرو جاما په تفسیر نبی عليه السلام کریم او نبی عليه السلام د ګندرو کینایته خبري کولې ممز ذکر دا کینایت او د سماعت نه په سړي ګندرو ممز په ذکر او مطلب 14 سه محخام مخوا چې او دس ماین او دس سوچي م شکر په کې را دا کنا ده د بولونه د او د سووا نه چې م ته د که و فلی دا یم دا دی چې دا م بشهوتین دی چېی ملا راژې مع معمر دا نا خالقی کی زکمنا نا خروج جمازینا نا خالقی کی زکمنا نا خروج جمازینا دا غمس مس, مس بشاہواتن نه مس سکمنا نا بشاہواتن نے خالی رضی اللہ تعالی ہو اصار فہاوی نا خلکڑے سے ما اوبالی ان فی مطستو او اوزمی او زکریا ما او وی انفس ماستو او اوزمی او زکریا زبدیس پروانو کوم سلاس لا کوم اوز سره لوګو سره لوګو یا مسو زکرو کوم هر وزي کست نما او او د سنمادي دغره ریwayat د عبد الله ما وبال زکری مسستو کس صلات او عضمي او انهي صادره دي الله تعالی نه تاسو زکر ورارګي هغه ته وی ان کان شی او من کان نجاستن پختا هو استفاده سي اندام په ليتي د دانیا څخه کاټکا پختا عبد ال11 مسعودي اور یہ کہ تاسو نو ما وروسته هل هو الا جزءا منه لا گدل تاسو مرقوری وای کی شرال هل هو الا جزءا منه زو بدن یو ټوکر دا اندام نه صلی الله علیه ذکر کوي چې دا حرکت شنی आले ولې کار نه دي چې دا دا نوړ ځان لوي راځي دا کار نه دي نو دین سره چې ګمده نو بهیمه سره تعلق راځي بهیمه سره تعلق راځي او په پا منځ کې یې ځان له فون څخه خړواله سګي راځي خړواله راځي نو دا وږي ګمده دا صرف د ژبیې دپاره ده او خاص کر م بهشااتین چېوي مېشاوتینوي م کې د اوضو د ه حکم که شوي دا صرف چې کمدننو دخواوا شو پارا دی او دغ چا دپاره دی چا هغه سره چې کم د خپل ملاقیت دېرغمي نور دا او زوب نه دی که نه دی نه دعسی کمدن دفارد شبیری دی وان آیشت رضی اللہ تعالیٰ ناقالت کانن نبی یسوی صلی اللہ علیہ وسلم یخبر وعد ازوانی نی. نبی علیہ السلام مزینی بی بیانی خلقی جاوی منسکو دا بلہ مسئلہ دا آل وضو او راځم چې په دې ځای کې جناب سړي د تداوم مو غدلی دا صفورا نه لگے دل لکه مستقل هر حدیث ترجمه او دا هر حدیث بارے کی خبرې نه پی دا مسائل د دې دری چیرې تنظیم رشتار او ځنی هندوستانی لغتاي چکمندونو دو دیوبند ولما او شهول هند تدا چې خلکو نو پکې په دغه شرحه کې شته دي تنظیم الاشتاکی نمدی یو جید کی دی لکس سرم جیدی سرم خو مضبوط سرم حدیقی حدیقی کرکری دی تنظیم الاشتاکی چکونا مسئلہ چه ثابتای دا حدیث آیات کریمانا ندری تریکی دی یو تحصیق المناتوی دویم تطریج المناتوی او درین تنقیق المناتوی نادرین تریقی دی تنقیق المنات دیتوی چه قرآن کی او جنس ذکر وی کلی دا حکم نے پا جنس پاننی او حکم شعر ہے کلی باننی او تے پا افراد حقیقیو پا افراد جنسیو باندې جاری کی دویم د تخریج المنات تخریج المنات بھی چه افراد نوعیو حکم جاری کول قرآن کریم کی اونو عصرہ ذکر دا خوط اللہ لیچه کمدنو پاگه افراد زاغی نوعی لانی سری افراد دی پاگه بانن حکم جاری که دادوچی دی دادواء د دا مشتہی پر اجازه نهي بښنه نفس خر عارف بلغه تو عربي باندې خصي کوي ويي داغه اوم دا کول شي و افراد جنسيو او افراد نوعيو باندې حکم څه کول شي جاري کول شي دریم له تنقيح المنات تحقيق المنات پا یو کلی باندې حکم جاری کول دا یو دی دا بیاد زکس ماری پا افرادی نوعیو یا پا افرادی حقیقیو دویم دی تخریج المناس تخریج المناس چی دی د آده چی تدی یو وستب بانی حکم شوی دیگنن پا یو سیز حکم شوی دی و تو ایدا پی گولی شوی دی و دا غیر پارا ایلالو گوری سو نپاو متعددو او صافو کی یو متعین کول د تخریجو المناتوی سوطو اوی پیانی یو سیز بانی دا حرمت سو شویده حکم شویده پرس کا اوز دا پی ولی شویده ناقی دا او صاف راو باسی چر دیو وجه شویده یاد دیو وجه یاد اوز پا دی گرنو کی یو متعین کول یو سو کول تاین کول دیت تخریجو سوی مناتوی درین دی تنقیح المنات تنقیح المنات تی غیر منات حضف قول غیر منات تی کول حضف قول چه کم مدار دا حکم نده نو آغا چه کم دنو لری قول چه دا مدار دا حکم نده پدیلو مرد تبگیگو دینا پدیلو کینو غیر منات چې کم دنو حضف قول دلته کې د دی قآې کم ل ات نه او لا منسا ی او جا حدوکم منغایر دلته وګوره او جا حدوکم نغاي دلته چې دغایت نه راځي نوته خدا نه دي خو لکهسطېوتلي دي که نه د هغې د وجهې نه چې کومو خورور چې نهنجاسات شوي دی خورور چا شوي دی نجاست شوي دی نوګورم د او دس دا پارایلت چیدنو زوال لیچا دی زوال لیچا دی, دی. دی, دی زوال لیچا دی, چا دی, دی. زوال لیچا دی, دی. زوال لیچا دی, دی کم ننو او جاہ کم دو کمیر الغایت کې شو او سو اولا مستمون نستا کی زوال لیچا دی او زوال ظهارت په باره څنګه نو دایله تو څه یې نو او ځا ته کوم لغایت چې زوال نشي شویلې په اړه ملل کې زوال له طهارت څه باندې شو نو په طریقې ده سمفيح المناف کلام مستمن نشانه کې کوم صرف لږ لگا او چې چی سوال د دا طا حارت راجینا و مدار دا حکم د پارا سی که دلے نشی نشی سی که دلے و دیو جنادی آیاتی قریبانا افتدلان چی کمدنو لید سی قان ابو داود حضام ورسول و ابراہیم تیمی لم یسمان من آئیشا اکنو روایتون اٹول ویلشویری اخری روایت پاسده وانو مرم ندل ازیز آن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی الوزو من کل دم سائد دا مسئلہ دا مسئلہ خروج النجاست من غیر استبیلین خروج نهجااس من غیر ستیل دا ناخ د زو خروج او من غیر ستویل د پو نه نه یا بدن د بن ځای نه و زوی خارج شي و او زهوی خارج شي نوغ کم نهنو باغی واری او کنماتیگی عوضت میں ماتیگی او کنماتیگی دا یا مسالہ دا دیکی وینو امراضی خوضہ ماتشی وغیرہ و خروج و نجست من غیر سویرے ایمام مالک ایمام شافی رحمه تعالی حسن بسری آغای وئی چیدان ناقض ده او دست نره ناقض ده او دا آغای دلیلی و دا حدیث الباب دی نا دا آغای حدیثی و آغا چی کمدن آغام شہور و واقع ده چی صحابی سوکی دارتو اولادو بموز تا یو په موز غرهړو چاسه یو څوک یاري کوو منوراش سره کوم خو نيګنا هغه موز کوه شرار یو لګیلو و زه موز مات نه کوم کی او موز مات نه په یو وي تا واه تا ولې نه وای دغه وا کړو یو حد یوی داغت اگلی بیم دلی دی چه احتجمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسواللہ ولم یتاوزا نبی علیہ السلام خکرو لگو احتجامہ یکڑا اجامہ او منزیو کو منزی دی کو دریم دلیله عمر رضی الله تعالی عنہ چې د احمشو په اخیره کې هغه هغه مبيني به دی ومسوي کو ناظر د لایله را داولانینا جواب دا دے چې گا روایت کی یو او قیل راوی دے دو امبک محمد ابن ساق دے دو اڈا قابل استجال لے دی دو امبادا چھتا دے دے صحابی خل شتیحادو سو شتیحادو دا ګارې کې هغه خپلوي چې ما نه خپلا چې د مونږ کارت کوم صورت کې شووي ما صورت مې وي داږي کډ کول می خوښ نه و دا دا خپل سو درېواله چې صحابي په ارزو د شهادتو دا وخت خلک او د مسلمانانو ګوي هغه په ارزو د شهادتو چپانی ملز دی حالت دی سې دې دې کې چې ته شهيد شو نه چانس پاولېږي هغه جن کوم ضروري چاو شهادت هغه په مخالګ باندې دلیل کتنې زم دی. لري واس چې ویل راغی نه جواب چې طجم النبي صلی الله علیه وسلم په سواله ولا متوضا آیې چې خو یو راوی دې سليمان بن داوود دویم پاکی صالح ابن مقاتل لے او دوارا قابلی صلی اللہ علی دویم ادادا چو ولم یتوزد من اودا سے انہوں کو دکھٹیں فوراں فوراں ای انہوں پڑھنی سیشوا داندہ گلی چې منزی بھی اودا سکڑے شكام روايط تو عمر رضي الله تعانو ما عمر صاحب العزر عمر صاحب العزر تاغبين عدري دا نا بین نا عدري دا سارد بین مزقا سارد بین مزقا وثناء عدس فائقا سارد بین احناف جمهور ما پایلې چې وو نجس د غیر استبیلینه نه خارج شي پړې باندې او ته ضروري او د سو واجب دي او د سماعتي ذین دلیل یو حدیثو الباب ته دی. الحو من کل دانی تای دهو مزهبی په لوانی گئی قال عمر بن لذیذ لم يسمع من تمیم دالی عمر بن عبد العزيز سماج کمدهنو په تنهه میدارینه ثابتانه را ونی لیدللې نه دې کومرو لیدللې چې دې روایت بل سند دې اغاړو عمر بن عبد العزيز نا دینا نو څورو کې لريرو مطابعات موجود دي مطابعات موجود دي به ب پراژونو باې دا یزدونم نو خالیت په یزدونو محمد مجبولاني دا د یو شانند باندې کلام کړ دی د نور پروپ دی او غ فم نهلو صحیې بلکل دا را صحیح نهدي دویم دل جې دویم دلیل داغه مشهور روایت تد ابن ماجه چې من اسابه قوي او رواف چې تاجکنده نو ولټای او کوي هي چې کندرو په جماعت سو یا تیات ویل لار ماغه ودل او دسو کی نصب رائے لارې وینځلا و گرنو سره نقل کردی دي نسلو رای در اینجا د در اشراو مباشراو اشراو مباشراو مذب صحابه اکرامو که اغضا ده چه در دم دویدی در دو وجنه و در سماتیه الاولا دعویو چې ویني ته بنې ته پاک نه جا سوېل کیږي ناجاسوېل کی نو چې نجاسه څخه ګمډلو غباذن دا خارې شي نو ویني ته نجاسه وای قول کوي بیا دې کومنرو په ناغبا نه ورې قول نكی خو چدا چې کومونو او د اسماطي په حق سې جو باندې چې ناجس وي غواخمه خانقې د لوی باندې بابادر